Postupně budeme Vítám vás u části letní filozofické školy věnované filozofii, matematiky a přírodních věd. Ještě předtím, než v povedu přednášejícího, tak kolegyně Klomařka měla něco na srdci, co nám sdělí. Dobrý den, moje jméno je Andrea Slováková a budeme tu teda s vámi dneska ještě tři následující dní a budeme si natáčet uh, ty přednášky a uh, diskusie. My jsme, jsme dokumentaristi, kolega Honza Šípek, který točí na kameru, tak je tiež dokumentarista, a technik Martin Zanka bude točit zvuk. Točíme to pre reláciu České televízie NEDEJSA, čiž je cyklus, který je venovaný primárně ekologickým témám, ale výrobcovia v té relácie mají záujem aj o témi, které jsou trochu presahové. Takže ich zaujímajú prírodné vedy, filozofia vied, alebo sociálne otázky. A tak Práve proto jsme im teda predložili ten zámer nějakým způsobem spracovať aj filozofickou školu. Já ja jsem velký osobný osobní a děkuji organizátorům za ich úsilí a zároveň za to, že, že nás tu teda přivítali na tento rok. A tím výrobcům rácie sa uh, ta ideá páčila, že vlastně začleme to do jedného dielu toho cyklu, kde je taká vždycky polhodinová časť výrobací dokumentárna, tak v rámci tej uh, to potom bude. Takže my si budeme natáčovat tie přednášky a potom ešte různé tu na polostinách, uh, uh, ďal, ďalšie věci. Takže uh, vůbec uh, sa nemusíte uh, ničeho obávat, uh, uh, keby ste napríklad uh, Niečo v rámci diskusie povedali a potom byste treba chceli, aby sa to tam v žiadnom prípade nevyskytlo. My samozřejmě nepoužijeme všetko, to si asi viete spočítať, že natočíme několik hodín těch přednášek a potom tam máme 26 minutový priestor. Ale kebyste náhodou teraz povedali niečo, čo byste nechceli, aby tam bolo, tak mi poviete, ja si označím, že toto určitě musíme škrtnout, alebo ten, ten, tento člověk z publika tam nechce, nechce byť nejak zaznamenaný. A aj prednášajacím ďakujem pekne, že, že súhlasí s tím natáčaním a na, najlepšie je, keď si nás vlastně vůbec nebudete všímať a keď aj prednášajací vůbec budou uh, reflektovat uh, našu, našu prítomnostu alebo nějakým způsobem komentovať. Tak to všetko, děkujem pekne, že nás máte tu medzi sebou. Náš první dnešní přednášející profesor Petr Kudra, v Praze, v Centru pro teoretická studia. Věnoval se informatice a, a, a propojení matematiky a biologie algoritmu Hrní pracuje na knize o fenomenologii čísel. A nám něco o pozorovodných útvarech, kterými jsou komplexní čísla a o jejich smyslu. Slovo. Děkuji za pozvání na tuto konferenci a děkuji za uvedení. Řešení kubické rovnice byl první výsledek novověké evropské matematiky. Potom tom dlouhém procesu předbírání řebské a arabské matematiky se začalo vznikat něco nového, je to 16. století polovina 16. století. A od té kubické rovnice se odvíjí vznik komplexních čísel, to je filozoficky zajímavé z bodu, že komplexní čísla byla nejdřív zavedena čistě formálně. Když se počítali řešení těch, těch rovnic, tak se samozřejmě šlo o to o řešení reálná, dokonce jenom kladná. Ale ty komplexní čísla se tam vyskytly jako mezi výsledek čili. Byly tam čistě jako formální útvary, které neměly žádný vlastní význam. No ale od té doby to prodělalo dlouhý vývoj, lidé si s nimi začali hrát, zkoušet, co to všechno, všechno dělá a ty čísla se, abych to řekl filozoficky, postupně ontologizovaly, že začínaly že začínali nabývat určité existence která přesahovala ten jejich pouhý formální význam. Tento proces vyvrchoval nakonec v kvantové mechanice, kdy vlnová funkce je komplexní, je, je, je definovaná jako, jako, jako funkce na komplexní, která dává komplexní čísla i ve Schrödingerově rovnice, která je základ základem kvantové mechaniky se vyskytuje explicitně imaginární konstanta, to znamená, že ty komplexní čísla už mají dneska i nějakou fyzikální, fyzikální realitu. No, takže tohle, z tohoto důvodu jsou ty komplexní čísla zajímavá. A tenhle vývoj by ovšem nedostal, kdyby předtím nedoch, nedošlo k jistému vývoji algebry, na kterém byly ty kubické rovnice založeny. Řecká matematika žádnou algebru nezdala. Když se podíváme na uklídovy základy, tak tam jsou věty, které jsou formulovány tímto způsobem. Slovně se trochu práci, aby si to člověk uvědomil, co to vlastně znamená. Co tohle znamená, k tomu byl tedy naštěstí obrázek a znamená to takovýto, když se přímka libovolně rozdělí, čili my tam máme čtverec, ta přímka referuje ke straně toho čtverce, ta se libovolně rozdělí na dvě přímky nad no úsečky můžeme říct jedna délky a druhá d a čtverec celé té přímky se rovná čtvercům z úseček, to znamená a na druhou B a dvojnásobnému pravolumováníku s učečkami seženému. Čili tenhle ten obrázek, který tam je, ten ještě ten v, tom, v těch úplidových základech je, ale co tam není, ten není tam ten algebraický vzorec, který, který je tam úplně na spodu, protože ta algebraická symbolika neexistovala a vývoj, který dospěl k této algebraické symbolice, byl ještě dost dlouhý. První stupeň k tomu byl, byl alfářizmí algebraický traktát z, 19. z 9. století, ve kterém se řeší kvadratické rovnice. Prosím vás, kvadratické rovnice se řešily už ve starém Babylonii 2000 let před Kristem a vypadalo to vlastně podobně jako, jako toto, čili je otázka od. Jestli, jestli ta tradice už není, jestli, jestli to ty arabové nepřebírali už také z těchto zdrojů. Ale liší se to od toho řeckého přístupu, protože jsou tam konkrétní čísla. Co se týče kvadrátu a čísla rovných kozenů, to pokud například řekneš kvadrát a číslo 21 dirham, je rovno 10 jeho kozenů. Tak tohle je v podstatě kvadratická rovnice, vidíme ji tam dolů, x na druhou, kvadrát to je to x na druhou, 21 dirhamů, dirham byl nějaká mince, když se to dá dohromady, tak, se, tak dostaneme 10 jeho kozenů. Čili co tady vidíme, že se tady referuje o té neznámé x, to je, ten, to je ten kozen, tomu se říká kozen, je tam kvadrát, to je to x na druhou, a prostě absolutní číslo 21. Takže to znamená tuto rovnici. No a pak se dále v tom úlizku se říká, jak se to řeší. Když přidáš je následující rozpůl počet kozenů, ono to asi není vidět moc, ale tady máme tedy 10 lomeno děma, to je 5, to celé na druhou, utvoř z toho kvadrát, Násobo samo sebou máš 25, otečti o to 21, to máme pod tou odmocninou. Nalezni z toho kozen, to znamená 2, a ten kozen od odečti od poloviny počtu kozenu, to je z pěti, zbytou 3, a toto je kozen kvadrátu, který si hledal skutku, tedy 3 je řešením této rovnice. Takže tohle je vlastně jenom popis, popis toho vzorce, zase tenhle vzorec tam nebyl samozřejmě a ani ta, ani ta rovnice, jak, jak to dnes zapisujeme, v, v algebraickým způsobem tam nebyla. Nicméně, co už tam je, že se referuje o těch o neznámých kvadrátech a, a číslech a uvádí se tam ten výpočet. Výpočet se dělá pro jednu specifickou, eh, specifickou rovnici, nicméně eh, je z toho jasné, jak se ten výpočet dá dělat eh, obecným způsobem. Zvlášť když se takovýchto, eh, takovýchto výpočtů dělá víc, tak, je to, eh, tak z toho prostě ten algoritmus uplyne. Eh, Takže tohle, byl, eh, tohle je arabská matematika. A v Evropě, když se to, když se to přibíralo, tak to prodělo určitý význam. Mluví se tedy o neznámých, které se těší, to se, to se věcovalo latinským slovem dnes, nebo v evropských jazykách, v jazycích čůs, kos a kos. Teď vlastně se ty slova, která byla ještě v tom algoritmickém traktátu se zkracovaly. Například P jako plus, M jako méně, R na druhou druhá odmocnina. Tam v tom ten jako první takový výrazný výrazný posun byl Nikolas Čiket který, místo neznáme, říkal premiér, e a kuběk. Šán znamená pole, to znamená to je ta dvourozměrná veličina, a to znamená tříroze třetí mocnina. A další vývoj v tom byl tedy Johan Wittmann, který zavedl znaménka pro plus a minus mimochodem rodák s Chebu. Další bychal Stifel a aritmetika algebra, kde se mocniny vyjadřovaly Uh, už symbolicky, buď jako x, x jako, jako tedy ten, ten ta zde známa, xx jako druhá mocnina, x jako třetí mocnina, byly tam i západné mocniny, a pak si pakází tedy ten Geronimo Cardano, který v roce 1545 napsal Ars Magna, tak je to tedy vývoj, vývoj v tomto směru té algebry, a tam je právě to řešení kubické rovnice. To ještě jo, pokračovalo dál, vlastně takové vyvrcholení, z toho byl jo, ještě Robert Rekord, který zavedl také důležité znamenko rovná se a pak eh, Faraço Viete, který odlišoval parametry v rovnicích, které tedy vyjadřoval souhláskami a neznámé samovázkami a nakonec René Dekard, který už zavedl takovou symboliku, kterou v podstatě používáme dodnes. No ale to už je o sto let později, se podíváme se tedy nejdříve, jak to dělal ten Cardano. A ještě předtím se podíváme trošku na kvadratické rovnice, protože já jsem mluvil o tom, že, ten, že ty komplexní čísla začaly jakožto symbolické, jakožto měly pouze symbolický význam a postupně se stávají ale ten samý vývoj vlastně se odehrál už předtím se zápornými čísly, které také nemají žádný, žádný, žádný rozumný význam, nebo nakonec se ten význam nikdo dal najít, ale bylo to až teprve zpětně a také záporná čísla začaly čistě jako formální, formální výrazy, které se používaly v těch řešeních, s tím, že ten výsledek nakonec byl tedy kladný, protože jenom ty kladná čísla měly smysl. Kladná čísla přirozená nebo záporná mají takový smysl, že když máme nějakou přirozenou jednotku, kolik je počet jablek nebo počet ovcí, tak to počítáme v přirozených číslech a na druhou stranu, když měříme, kolik to má co délku nebo, nebo je jiné plochu, tak tam nemáme žádnou e, přirozenou délkovou jednotku. Musíme tu délkovou jednotku nějak stanovit, my máme metry, ale samozřejmě v průběhu historie byly různé jiné délkové jednotky. Na a tyto délkové jednotky jsou dělitelné, čili to vede na racionální čísla. A máme tedy, a potom když se dělá geometrie, tak tedy ještě e, se k tomu si dávají i racionální čísla, protože ty vychází z nějakých geometrických konstrukcí, ale západná čísla žádnou takovou interpretací nemají. Ale zase začaly jako formální výrazy, které měly, které se hodili pro, které podstatně zjednodušovaly výsledky a takové dodatečně se k ním, se k nim dodali nějaké, nějaká interpretace. Takže jak je to v kvadratických rovnicích a když prosím nás nemáme ty záporná čísla, tak máme těch kvadratických rovnic několik typů. Podle toho, protože ty parametry, to, to je také a historické, ale u, u toho hochvárizmího se, roz, se rozlišují všechny takovéto případy kvadratických rovnic, ta symbolika, v jakou je to napsáno, je všem Pozdější algebraická, ta tam byla, bylo to všechno slovně, ale ty parametry A a B, C jsou všechny, jsou všechny kladné, to znamená, liší se to podle toho, na jaké, na jaké straně jsou. A každé to řešení se muselo dělat zvlášť. To řešení se dělá doplněním na čtverec, čili, a tam se používá ten vzorec, o kterém jsem mluvil na začátku. Sice, že A plus B to c na druhou je A na druhou plus 2AB plus B na druhou, také pro rozdíl, ale prosím vás, pokud nemáme záporná čísla, tak rozdíl má smysl jenom tehdy, když to B je menší než A, jinak ten vzorec nemá smysl. To znamená, že také my to nemůžeme napsat v tom tvaru, který je tam úplně dole vpravo, A na druhou minus 2AB plus B na druhou, protože zase to A na druhou minus 2AB nemusí mít smysl, mohlo by to být záporné, a záporná čísla nemáme. Takže se to musí napsat jako a na to plus b na to minus dvě ab a ještě se musí ukázat, že se to vždycky jako, že se to vždycky dá odečíst. Čili kdykoliv s skladnými číslemi používáme odčítání, tak si musíme ještě ověřit, jestli to odčítání vůbec, vůbec funguje. Takže na první rovnice všechny ty kvadratické rovnice se řeší doplněním na čtverec. Máme rovnici x na 2 plus 2 x plus c a podle toho vzorce na a plus b do celé na druhou se ta pravá strana doplní tak, aby to dávalo dohromady čtverec, x plus b do celé na druhou. To znamená, na druhé straně se objeví se c plus b na druhou. To se odmocní, takže x plus b je odmocnina na c plus b a x je c plus b odmocnina z C plus B na druhou minus B. Ten druhý případ je, je podobný, akorát, že se tam tedy odečítá místo toho, místo aby se přičítalo, a zase to vyjde tedy, zase to vyjde ten vzorec je sice jiný, ale, ale velmi podobný. A nakonec ten třetí případ, tam je to trošku ještě zase jiné, že zase se to tedy řeší doplněním na čtverec, ale tam na druhé straně máme b na druhou minus c a to nemusí mít vždycky smysl, to nemusí být vždycky ne, kládné. Takže tato rovnice má řešení jenom tehdy, když b na druhou je větší než c, tomu se říká diskriminant. A pak se to tedy dá odmocnit, ale jsou tam ještě dvě možnosti, že buď je to buď ten čtverec x minus b na druhou nebo b minus x na druhou, to vyjde na stejno a odtamtud se dostává dvě řešení. Takže to jsou kvadratické rovnice v, v kladných číslech. K tomu je, je do toho ještě vidět trošku geometricky, když se na to podíváme, že ta kvadratická rovnice, kořen té rovnice je v průsečík těchto dvou křivek. Máme tam, v tom prvním případě máme parabolu x na 2 plus 2bx a to se má rovnat c ta parabola roste od nuly do nekonečna, čili pro libovolný, eh, libovolnou hodnotu c ta má vždycky jediný výsledek. V tom druhém případě tam máme na levé straně x na druhou, což je zase parabola, která jde od nuly do nekonečna. A to 2dx je lineární funkce, která roste pomalej než tak parabola, čili to má zase jediné řešení. A v tom třetím eh, případě tam je to složitější, máme parabolu x na c a ta se má protínat střímkou 2bx a teďko závisí na tom parametru b, jestliže to 2b je malé, jako je tam dole, tak se to prostě neprotne, nemá to žádné řešení a když je velké, tak to má buď jedno nebo dvě řešení. Takže takhle se ty kvadratické rovnice musí dělat, dělat zvlášť a v momentě ovšem, kdy se přijmou ty, ty záporná čísla, tak se, tak máme jenom jednu rovnici, protože x na dolu plus v, b, x plus c je nula. Jak to b, tak to c můžou být jak kladná čísla, tak záporná. A také ten kozen může být jak kladný nebo záporný, to znamená... Máme tam zase ten výraz B na druhou minus C. Aby to vůbec mělo řešení, tak musí být ten kladný, protože na bezáporného čísla není v reálných číslech, takže máme potom ta řešení. No a geometricky se to také eh, podstatně zjednodušuje, protože hledáme kozen rovnice x na druhou plus 2bx plus c se rovná 0, čili eh, máme takovou to parabolu proti těm předcházejícím obrázkům, které ukazovaly vždycky jenom kousek té paraboly. Tady máme tu parabolu celou, čili je to e, podstatně elegantnější, je do toho, toho lépe vidět. No a e, ptáme se tedy, kdy ta parabola protíná osu x, takže to je tehdy, ona má nejnižší bod v bodě minus b, tam nabývá minimum, a sice c minus b na druhou, pokud to minimum je záporné, tak to protíná prostě tostu x, pokud je kladné, tak to žádné řešení nemáme. Čili tady tohle je, uh, už na těch kvadratických rovnicích vidět, jak uh, ta záporná čísla, nás vždycky u těch slovních úloh které uh, na tohle vedou, nás většinou zajímají jenom, jenom to kladné řešení. Ale tím, že si připustíme i ty záporná čísla, tak se to podstatně konceptuálně i geometricky zjednodušuje do toho mnohem Mnohem lépe vidět. Takže to byly kvadratické rovnice, jak teď s tou kubickou rovnicí. Čili obecná kubická rovnice, takhle ještě u toho Kardana z roku 1545, oni ty záporné čísla nevznikly o moc dřív než komplexní čísla. Takže ještě Kardano tam ty parametry byly jenom záporné a také musí rozeznávat všechny možné případy, kdy jsou některé členy nalevo a některé členy napravo. Ale to se dá tedy, to se dá tedy už vyjádřit tím dnešní algebraickou symbolikou tímto způsobem, čili máme obecnou kubickou rovnici s parametry a, b, c a hledáme její kořen a používá se tam podobně jako jsme měli kvadratické rovnice a plus b na druhou, tak tady je třetí mocnina součinu a plus b do celé na třetí, je a na třetí plus 3a na druhou b plus 3ab na druhou plus b na třetí. A jak se to řeší? No udělá se v prvním kroku se udělá podobná, podobná finta jako s tím doplněním na čtverek, tentokrát řekneme doplněním na, na krychly, Sice, že ty první dva členy, z na třetí plus az na druhou, se dají do toho jednoho vzorci, že si vezmeme z plus a lomeno třeba na třetí, to je to z na třetí plus 3 az na druhou, čili tím, tím, se, tím se vyřídí ty první dva členy, ovšem aby to bylo stejné, tak se o tom musí odečíst ten lineární člen, který je tady to a na, minus a na druhou z lomeno třeba minus a na třetí lomeno 27 plus b plus bz plus c. A k tomu se tedy, k tomu se, tedy, čili udělá se substituce, že místo proměné z je proměna x, která je z plus a lomeno třeba. A když se to propočítá, tak dostaneme rovnici x na třetí minus 3 a x minus 2 se rovná 0. To znamená, je to rovnice, ve které už není kvadratický člen. Tím je tedy, to je tedy to první zjednodušení. Takže stačí, když řešíme rovnici, kde není kvadratický člen tohoto tvaru. A teď prosím vás, jak se to řeší. Obecně jako matematika práce je taková, že si vezme, když má nějaký matematický problém, tak si vezme spoustu různých případů takovýchto rovnice, zkouší, co by se s tím dalo dělat. Čili tady není žádný, žádný jako logický krok, jak k tomu řešení 3, to prostě někdo musí uhádnout. A to, co tedy, nebyl to Kardáno, kdo to uhádnul, protože to má za kolem sebe, k tomu předcházela zase dlouhá historie, plná prioritních sporů, do které tady nebudu zacházet, ale Kardáno byl první, který to publikoval, že se hledá to tvaro, to řešení ve tvaru součtu X plus UV. Když se tam tohle, čili to je. To je jakýsi neodůvodněný a neodůvodnitelný krok, který prostě k tomu řešení vede, ale uh, někde se neříká, jak se na to přišlo, to prostě někdo musel mít tu intuici. Čili když se tam dosadí a použije se ten vzorec, tak dostaneme uh, u na třetí plus na třetí, tak, uh, tak je ještě zbytek z toho uh, z toho uh, z vzorce po třetí mocnínu, Čili je tam uv minus p a minus dvě 0. No a teď další krok, ty u a v můžou být libovolné jenom aby, aby jejich součet byla ta neznámá x. Čili s tím nejsou určeny a můžeme jim dodat ještě nějakou další podmínku. Aby se to zjednodušilo, tak dáme podmínku uv se rovná p, čiž vypadne ten prostřední člen, tím se to zase zjednoduší. Jo, takže nám zbyde už rovnice u na třetí plus p na třetí lomeno u na třetí a tam zase použijeme místo toho v na třetí je p na třetí lomeno u na třetí a to už je v podstatě kvadratická rovnice pro u na třetí, čili to už, to už umíme spočítat podle, podle kvadratické rovnice a vychází z toho takovýto neúplně jednoduchý, ale pořád ještě umnostní vzorec, jak se tedy to x dá spočítat. Jaké jsou teďko podmínky? Vyskytuje se tam úplně dole druhá odmocnina z na minus p na třetí, na, tak jako u té kvadratické rovnice. Tato odmocnina má smysl jen tehdy, když ten diskriminant zase q 1 na, na třetí je větší nebo rovno 0. V tom případě dostaneme tedy třetí odmocniny z nějakých čísel a teď u třetích odmocnín je tak, že můžeme odmocňovat i záporná čísla. Když si vezmu minus 2 na třetí, tak je to minus 2 krát minus 2, 4 krát minus 2 je minus 8, čili třetí odmocnina z minus 8 je minus 2. Takže třetí odmocnina existují jak skladné, tak záporných čísel, takže ten vzorec už má smysl. Takže co z toho dostáváme? Za předpokladu, že kveta toho minus p na třetí je větší nebo rovno 2 dostáváme jediné řešení. No jo, ale teďko je tady kolem toho jeden jeden trošku problém, když se na to podíváme geometricky, tak když tu radici napíšeme v tomto tvaru, že x na třetí minus 3p kv je dvě k, v, tak máme tady tři grafy funkcí, funkce tedy x na třetí minus 3px pro různé hodnoty p. Když je to p rovno 0, to je ten prostřední obrázek, tak je to prostě funkce třetí mocniny, která je rostoucí od minus nekonečna do nekonečna. A hledáme tedy, kdy se rovná běh V, čili ať je to běh libovolné, tak to má vždycky jediné řešení. Když je to P záporné, tak je to dokonce, tak to roste rychleji v, tom, v té nule, takže je to zase celá rostoucí funkce, zase ta funkce, zase ta rovnice má jediné řešení. Ale v tom posledním případě, když je to P kladné, tak v blízkosti nula ta, ten lineární člen převáží. Prosím když si vezmete žádná celá jedna na třetí, tak je to žádná tisíc, tak je to, tak je to jedna tisícina, to znamená v blízkosti nula je podstatný ten lineární člen a ten, ten kubický nemá význam. Čili z tohoto důvodu to je v okolí nuly klesající, ale se pro ty velké hodnoty x převáží ten kubický člen, takže ten průběh vypadá takto. No a teďko závisí na tom, jak je velké to dvě kv. v tomto případě, jak je to nakresleno, má ta rovnice zase jediné řešení, ale pokud by to dvě Q bylo hodně velké nebo zase hodně malé, tak by to mělo jedno řešení. Čili z geometrie teďko vidíme, že ta kubická rovnice má vždycky aspoň jedno řešení a v některém případě má řešení tři, případně dvě. No a teďko, jak to jak to dává dohromady tenhle ten vzorec, který nám říká, že, ta, že to řešení je jen, jenom jedno a ještě za určité podmínky. A teď je ještě vlastně další paradox, že když se to spočítá, kdy je vlastně, kdy to vlastně má to řešení, ty tři řešení, tak je to právě v tom případě, když ten diskriminant je záporný, to znamená, když ten vzorec nefunguje. No, takže a, co s tím? a teď se ukázalo, a to byl tedy ten, ten poukaz k těm komplexním číslům, že ten vzorec funguje, i když bychom měli, i když, kdybychom uměli také odmocňovat ty záporná čísla. Speciálně to se dělá například, když rovnice x třetí minus 15, x minus se na 0. Ona má řešení 4, což si tedy tam spočítáme. 4 na třetí je 64, a 15 x 4 je 60, plus 60 plus 4 je taky 64, takže to je řešení. A když se to dosadí do toho vzorce, tak tam dostaneme ten, ten záporný, záporný diskriminant minus 121 a dostaneme takovýto výraz. A co No, Ono se to dá odmocnit, když prostě, když prostě chápeme tu odmocninu ze záporných čísel čistě symbolicky. Když si vezmeme 2 plus minus odmocně z minus 1 na 3 a použijeme ten vzorec, tak je to 2 na 3 je 8 plus 3 krát 2 na druhou je 12 krát odmocina z minus 1. Pak je tam ten další člen, který je 3 e, krát 2 krát odmocně z minus 1 je na druhou a to je tedy minus 6. A minus 1 dostaneme tady nakonec to, co je tam nahoze pod tom odmocinu. Takže když to tam do toho dosadíme, tak máme 2 plus na z minus 1, 2 minus obmocný z minus 1, ty odmocnina z minus 1 se, vy, se vyruší a výsledek je z toho 4. Takže to takhle pěkně funguje, že my můžeme počítat i s těmi komplexními čísly, bychom dneska řekli, ale uh, zajímá nás výsledek reálný, ale tím, že použijeme ten vzorec, který jinak. Uh, který nefunguje jenom v té, k, té, v té reálné oblasti, tak to, tak to funguje. Čili tohle je věc, kterou jsem všiml, tuším, že to byl první bombeli, který s tím začal tímto způsobem počítat. A teď přišly dvě století, ve kterých se, ve kterých se tyhle komplexní čísla Začalo se s nimi formálně počítat, začalo se s nimi zkoušet, co to, všechno, co to všechno vlastně dá. Největším tvůrcem v tomhle byl Leonard Euler. on o něco později. Čili ty pravidla jsou taková, že se, máme prostě imaginární jednotku, která je definovaná jediným, jediným předpisem, že i na druhou je minus jedna. A komplexní čísla jsou výrazy, symbolické výrazy a plus bi. Nic to neznamená, i ta, i ta terminologie je taková zlehčující, že se říká imaginární čísla, jako, že se tím tu nadzvěření takového ve skutečnosti neexistuje, že jsou to jakási čísla jenom myšlená. No ale ten dřavec nám dává, dává nám to předpis na sčítání a násobení, prostě se používá jenom jenom ten zovec i na druhou minus se 1. minus jedna. S, s určitým trikem se dá také dělit, to je tam úplně dole jedna plus jedna lomeno a plus bi. To se e, čitateli jmenovatel rozšíří výrazem a minus i čímž dole jmenovateli vznikne už reálné číslo a na druhou plus b na druhou a e, takhle, z, takhle z toho je zase jiné e, komplexní číslo. Takže s tím se dělaly různá zkouzla, zkoušely se všechno možné a speciálně v analýze, která tedy matematické analýze v diferenciálním a integrálním počtu, který založila a Newton koncem 17. století, pak přišlo celé další století nebo dvě, kdy se, kdy se s tím zkoušelo všechno možné. Takže Jedním z výsledkem toho diferenciálního počtu jsou mocninné řady pro transcendentní funkce, jako je třeba sinus x. Sinus x se dá počítat tak, že to je nekonečný součet x minus x na třetí lomeno 6, což je tři faktoriál, plus x na pátou lomeno 5 faktoriál, což je 120 a tak dále A takhle se to, tohle je výpočetní proces, kterými se ten sinus x dá počítat. A když se na to podíváme geometricky, tady prosím vás vůbec není vidět ta sinusovka, ale tady, ta je, takhle, takhle se vlní, je to tam vidět slabě, ale když se to aproximuje fx je x to je prostě, to je prostě ta tečna v bodě 0 bodě když si vezmeme to, to další přiblížení x minus x na třetí lomeno 6, tak se to přibližuje trošku více a ty další aproximace jsou, jsou čím dál lepší a lepší takže tam máme takovou to takovou pro tu zadu jo, tohle už už to vypadá hodně jako sinusovka. A čím se tam vezme víc těch členů, tím to je přesnější aproximace. No, a teďko takovéhle řad, takové řady jsou pro různé funkce, speciálně pro x, což je zase goniometrická záležitost poměl si svělehlé odvěstny tam je to podobné, akorát, že u toho sinus x jsou jenom liché mocniny, neznáme, u toho kosinus x jsou sudé mocniny. A podobně to také vypadá u exponenciály, kde jsou všechny ty mocniny a všechny skladní členky. No a teďko zase, když už máme ty imaginární čísla, tak se do toho prostě dosadí imaginární jednotka, počítá se E na y podle toho vzorce 1 plus y plus i na druhou, y na druhou lomeno dvěma a to i na druhou je mínus jedna, takže je tam mínus y na druhou, mínus i y na třetí lomeno třetí faktoriál a i na čtvrtou je jedna, takže to i na čtvrtou už je zase zase kladné. A vidíme, že tam že ty členy se střídají, e, ty sudej jsou e, reálné, ty ryché jsou imaginární, a když se to srovná s tím rozvojem pro sinus x a cosinus x, tak vidíme, že to celé je cosinus y plus i sinus Y. Takže najednou s těmi komplexními čísly se objevila takováto souvislost, která by prostě bez nich nikoho nemohla napadnout, že to takhle souvisí, že to jak protože ty funkce pocházejí z jiných oblastí, jak si to, ta exponenciála to je prostě umocňování zatímco tím co sinus, cosinus, sinus to jsou geometrické záležitosti. Tak to je jedna taková věc a takových věcí bylo víc, prostě se lidé s tím formálně hráli a vždycky se tady přinesl nějaký takovýto pěkný náhled. Ještě tedy další růstřace k tomu. U, těch, u exponenciály platí, že máme vzorec e na x plus y, jsou, Exponenciál součtu je součit exponenciál, a pro sinus x a cosinus x máme také součtové vzorce, když jsou trochu složitější. Ale zase se ukazuje, že tyhle ty vzorce vlastně jako velmi e, dobře souvisí, protože když si vezmeme tedy to e i x krát e n i y a použijeme to komplexní násobení, tak tam akorát dostaneme tyhle součtové vzorce. Já do toho, to nebudu pročítat, ale ale je to prostě oboje případ jenom, jenom toho, že exponenciál souč, součet převádí na součin. Takže tímto tím způsobem se dá rozšířovat také ta, ta definice exponenciální funkce na, na celou komplexní oblast. Není to prostě matematická věta, ale je to, je to přirozená definice, jak to rozšířit, aby to nějak, nějakým způsobem fungovalo. No a teď tohle všechno, to je ten Euler hlavně, to se dělo nějakých 200 let po, po tom, co, co, co vlastně začaly ty komplexní čísla, se s nimi začalo pracovat. A celou tu dobu pro to nebyl žádný, žádná interpretace. A jakýsi náhled se do toho objevil, až teprve, když se začali znázorňovat v komplexní rovině, na jednu stranu je to přirozené, když tam tedy komplexní číslo A plus BI, tak je, je utřeno dvojicí reálných čísel b, čili je přirozené to zobrazit v kartézské rovině, ale trvalo to těch, těch 200 let, říká se někdy argán, protože Gauss asi nebyl první, který na to přišel, ale Gauss to hodně podstatně používal. A když se to zobrazí v té komplexní rovině, tak se ukáže, že všechny ty algebraické operace mají ještě dobrý geometrický smysl. A jsou tam dvě, dva způsoby, jak to číslo zadat, buď tedy jako, jako bod se souzadnicemi A a B, a nebo tím, že dáme jeho absolutní hodnotu, to znamená vzdálenost od nuly, a jeho argument, to znamená úhel, který, který ten průvodič svírá s osou X. Kolem toho jsou nějaké vzorečky, jak se, jak se to počítá, z je plus Pitágorový věty prostě absolutní hodnota z je odmocnina z a na druhou plus b na druhou a kosínus a z toho argumentu se prostě dá počítat z těch rovno, z těch tady jo, a my můžeme tedy napsat to reálné číslo, to komplexní číslo jako absolutní hodnota z krát kosinus argumentu plus i krát sinus argumentu, což je nemí nic jiného kdy pomocí toho exponenciálního tvaru, že je to absolutní hodnota z krát e na i krát argument z z. A teď přijde do toho ta geometrická interpretace, když násobíme dvě taková čísla, tak se prostě násobí absolutní hodnoty a stříkají se argumenty. To je ten vzorec úplně dole, čili je, na tom, je to je na tom vidět, když máme tedy ty čísla Z a V, oni mají nějaké argumenty alfa a beta, tak ten jejich součin získáme tak, že vynásobíme jejich velikosti a tedy jejich prostě sečteme ty argumenty. Tady je to beta záporné, to znamená, to beta se odčítá od toho alfa. A i to sčítání má geometrický význam, což je prostě sčítání vektorů Máme vektor to od 0 do z a od 0 do v a, a ten součet je z, z plus v. Takže to je aritmetika komplexních čísel. A teď na tom ještě, na tom ještě jsou vidět že všechny ty aritmetické operace také mají dobrou geometrickou interpretaci. Například lineární funkce, čili fz, tam je nějaká konstanta krát z plus jedna polovina. No jak my můžeme zobrazit komplexní funkce? Když je to reálná funkce, tak máme dvouhodněný prostor, kde na osu x danášíme argument a na osu y danášíme nanášíme hodnotu. K takovému zobrazení komplexní funkce bychom potřebovali čtyřrozměrný prostor, což se, což se rozumět názorní nedá, ale je alternativní způsob, že my si vezmeme nějakou síť, která je tam nalevo a podíváme se, jak se ta síť zobrazuje. Čili ta lineární funkce dělá to, že to, celé, že to je celá podobnost, větší se to v nějakém, nějakém měřítku a otočí se to podle, přičemž úhel toho otočení je argument toho čísla jedna úzký. Tady je to trošku zdeformováno, představujete si, že, to je, že jsou to oba čtverce a jenom tady je to, je to, protože je to deformováno tím zobrazením, ale je to čtverec, který se celý roztáhne a trochu se otočí. A Podobné, podobné obrázky máme i pro další, další funkce, například FZ, ZZ na druhou. Zase tam mám vlevo je vzor, jak se to zobrazuje. Poznáte to podle toho, že, že na těch krajích jsou jsou nějaké značky, takže kam se transformují ty značky, se to takto, jak se zatočí. Speciálně, kdybychom tam měli celou tu nulu a šli od minus nekonečna do nekonečna, tak jdeme v tom obrazu od plus nekonečna k nula zase zpátky. A když je to trošku výš, tak tam opisujeme paraboly, které jdou z velkých čísel k té a potom se zase vrací zpátky a takhle se to tedy transformuje. A má to pozoruhodné geometrické vlastnosti, že tyhle ty komplexní se zachovávají úhly. Ty ty, ze, ty ty úsečky nalevo se protímejí pod pravým úhlem a také v tom v tom operadu se zatím se protínají pod pravým úhlem, Čili tomu se říká konformní zobrazení, které má pěkné geometrické vlastnosti, že se, ty, že se to zachovává. Konformní zobrazení je, je způsob, jak nejvně zobrazovat, zobrazovat mapy. Další příklad funkce 1 do z, ta má zase tu vlastnost, že každou že svislé přímky zobrazuje na kružnice a vodorovné číslo také na kružnice, takže dostáváme soustavu kružnic, nejsou to, nej, nej to elipsy, mají to být kružnice, ale je to zase zdeformováno. Jsou to kružnice, které všechny procházejí bodem 0, a to tam není doděláno, do, do protože to by musel, to by musel ten až do nekonečna a také ty, také ty vodorovné přímky se zobrazují na kružnice. A tady je exponenciál, jak se zobrazuje. Vodorovné přímky se zobrazují na radiální přímky a svislé přímky se zobrazují na kružnice a tam je tedy ten sinus a kosinus, čili kdyby to bylo protaženo až nahoru, tak by se to pořád takhle točilo kolem dokola. Takže to jsou exponenciální funkce. No a teďko jo, a ještě Vlastně se dá říct, že ty že ty komplexní čísla byla zavedena proto, aby některé algebraické rovnice měly řešení. Rovnice x² 1 nemá řešení v reálných číslech, ale v komplexních číslech už má. A je pozoruhodné, že když se přidá, tedy toto řešení této jedné algebraické rovnice, takže už potom každá algebraická rovnice má řešení. To je tedy kausova věta. To znamená, když mám rovnici n stupně, 0 se rovná z na n plus a 1 z na minus 1 a tak dále. Ty koeficienty mohou být reálné nebo komplexní, tak ta věta říká, že každá rovnice má řešení komplexní, reálné nebo komplexní, což znamená, že má n řešení, protože že se to dá napsat tedy jako takový součin lineárních členů, s tím, že některé ty řešení mohou být shodné, pak se říká, že jsou více násobné. Čili pokud chceme řešit kvadratice, řešit další algebraické rovnice, tak už nemusíme přidávat další, další rovnice, stačí ty, stačí ty, stačí ty, ty komplexní čísla. A teď se pomalu dostáváme zase k té kubické rovnice, no jak je to s mocninami. Čili když mám Z, kterou vyjádřím uh, moc uh, ve tvaru Z krát E na I Φ, tak její N-ta mocnina unásobí, vynásobí se, uh, umocní se na N-tou uh, ta absolutní hodnota a, uh, spočí, uh, a násobí se úhly. To znamená, jestliže to, uh, tam je to na tom levém obrázku je případ, kdy absolutní hodnota z je jednička, čili všechny ty mocniny jsou na jednotkové kružnici a jdou takhle postupně vždycky po stejném úhlu. Pokud ten úhel je, vzhledem k celému úhlu, iracionální, tak se to vlastně celé zahustí. Pokud je racionální, tak se to někde protne, tak, tak se zase, zase dojde vlastně do jedničky a a ty mocniny jsou odkoli pravidelného m-uhelníka. Na je případ, že to absolutní hodnota Z je menší než jedna, čili pak se ty mocniny přiblíží do nuly po, po spirále. A jak je to teď s odmocninami? No to je podobné, odmocninu dostanu takže vezmu absolutní hodnotu, odmocninu z absolutní hodnoty a e, musí dělit teď ten argument, čili místo fi, tam budu mít Fi lmn, jenže k tomu přidávají, se přidávají ještě další řešení, že tam není jenom to Fi, ale také pouze dvětí k -n, to, to by se celé umocnil na n tak dostaneme e na i Fi plus -i, ale vpi i e na dvě pí i to je jednička, protože to je právě kosínus 2 pí plus i krát sinus to pí je, to je jednička. Takže tam musíme při, přičíst k tomu ještě. Takže existuje dohromady n třetích odmocnin z toho čísla, dole jsou dva případy, z minus, třetí odmocnina s mínus dvou, to je tamto číslo úplně nalevo, tak ten argument je 180 stupňů, čili když se to viděli tak je to 60 stupňů, to je to x0. A teď se k tomu přičte ještě 360 lomeno 3, to znamená 120 stupňů, čili x1 to je zase záporné číslo, a to x2 to je to číslo tam dole. Takže ty, ty odmocniny jsou vrcholy pravidelného trojuhelníka. Vpravo je případ odmocnina ze 2, třetí odmocnina ze 2 což je argument 0, čili to, to x0 je reálné číslo, třetí odmocní na z 2, ale ještě tam máme ty, tři, ty, ty další na, na, na, na té kružnici x1 a x2, které mají argumenty 120 stupňů a 240 stupňů. No a teď se vrátíme tedy k té kubické rovnici, máme tedy ten vzorec x plus uh, x je uh, ta třetí odmocnina z, toho, z tohoto výrazu. S tím ovšem, že teď te za ty třetí odmocniny musíme brát uh, všechny ty tři možnosti a teď to najednou začne už vycházet, čili v případě, že je ten diskriminant záporný, tak uh, to um na třetí, ta, uh, ta, ta odmocnina je nějaké uh, komplexní číslo s nulovou imaginární. Vineálním členem. No, A teď je k tomu ještě ta podmínka, že u na třetí krát V na třetí je to 3P e, nebo P. Takže se kombinují spolu ty, ty třetí odstřiny, ale může se kombinovat jenom tak, aby ten její součin byl reálný. Čili e, to vypadá tak. Teď, když si vezmeme příklad, taková to rovnice x na třetí minus 6x 4 se rovná nula. Vidíme, když si to nakreslíme, že má při řešení. A jak to vypadá v tom vzorci? No, u na třetí a v na třetí je záporné, je, je komplexní, to jsou ty čísla, které jsou vlevo, nahoře a dole. Z nich uděláme tedy ty třetí odmocniny. To jsou čísla, která se vyskytují na té, všechny mají stejnou absolutní hodnotu, má vidíte u nula u1 v0, a když je teďko spolu sečteme, u0 plus v0 dá x0, u1 plus v1 dá x1, to je to číslo úplně vlevo, a u2 plus v2 dá, dá x2, čili ten zadac funguje, musíme jít prostě přes komplexní čísla. Podobně, podobně to funguje i pro ty další případy, když je ten, když je ten diskriminant kvný, tentokrát. Je ty u na třetí a v na třetí jsou reálná, v tomto případě u na třetí je minus 2, čili tam úplně vlevo, v na třetí je kladné, čili 4. a e, ty v a 0 jsou tedy na reálné ose, ale ještě k tomu zase přichází další, další čísla, která jsou komplexní už, a dostaneme z toho tedy to řešení, které je na reálné ose x nula, a další dvě řešení, které jsou úplně nahoře, úplně dole x1 x2 jsou komplexní, protože máte jen jedno reálné řešení, ale dvě komplexní řešení. A to je v případě, že ty, že to je tedy e, celá ta funkce rostoucí a nakonec, ne, ještě, tam ještě něco, tam ještě, jo, ještě ten, tento případ, že to, ne, Jo, ještě tam byl, tam, tamhle jsem vás zlošil, to je ten příklad, že to je sice e, ta funkce není celá rostoucí, ale e, to řešení je zase jenom jedno, čili zase je to podobné, tentokrát je U na třetí 3 a V na třetí je 9, čili obě ty, obě ty jsou kladné, z nich se bere zase, zase tedy ty třetí odbocniny a dostaneme z toho jednoto jedno to uh, kladné řešení a dvě, dvě ty řešení v komplexní oblasti. Takže takhle ten zorec dává smysl a dává smysl jich je v komplexní oblasti a vlastně bez, to, bez těch komplexních čísel by do toho vůbec nebylo vidět. No a teď je trochu uh, otázka, co vlastně tedy ty komplexní čísla znamenají. Um, jo, takhle, s těmi zápornými čísly, ono se i pro ty záporní čísla najde nějaká interpretace. Um, Pěkný příklad je s teplotou. Jak se měří teplota, no stane se to pro látek. látek. v tuď se, se roztahuje rychlejší než celý ten teploměr, ale takže se stanoví, ale nefunguje to, funguje to jenom v tom rozmezí, kdy je v plná, kdy není ani pára, ani, ani kov. A tam není žádný žádná. Žádá rozumný nebo jednoznačný způsob, jak stanovit, odkud kam. Čili ta nula se, se stanoví víceméně libovolně na základě, na základě tání vody, tání ledu. A ta nula je tam tedy arbitrární, a to znamená, že jsou také teploty pod nulou, které jsou tedy záporné. Takže Například tedy teplota v Cerzijově stupnice má také záporné hodnoty, našli by se jiná jiná interpretace záporných čísel, například nadmořská výška, když, je, když se stanoví, že, ale zase trošku arbitrárně, že ten mořská výška nula je tedy na hladině moře, tak máme jednak mořské dno, které má tedy potom zápornou ten výšku, nebo Mrtvé moře, které je také pod hladinou moře. Takže ty záporná čísla mají interpretaci v takovém případě, že pro tu nulu nemáme přirozenou jednotku nebo přirozenou mes. Ještě se vrátím k té teplotě. My máme dneska absolutní nulu, ale to je vlastně spojená teprve s tím, že se že je dost složitá fyzikální teorie, která, říká, že, která nám říká, že teplota je míra energie pohybu molekul, a pak tam je tedy absolutní, absolutní nula, už jsou ty, ty hodnoty jenom kladné. Ale pokud takovou teorii nemáme, tak, je, tak, se, tam, tak se tam dostanou ty záporní číslo. A co se týče komplexních čísel, tam je v jejich přirozený. Kde se tedy opravdu jako hodně uplatňují, jsou v popisu periodických dej vln. Ať už je to vlny, v které se šíří jako chvění struny, nebo zvukové vlny, nebo elektromagnetické vlny, mají prostě periodický popis. Když by to byla třeba ta, ta to chvění struny, tak máme strunu a v vodě X ve vzdálenosti od nějaké. Od třeba kraje toho struny a v čase t je, ten, je ta její výchylka u x t od rovnováhné hol, dána cínem, čili na tom vidíme, že to je funkce, která má prostorovou periodu L, protože když se x dosadí L, tak je tam to 2π a to, je, to jako by tam nebylo, protože kosínus je funkce periodická s periodou 2 p A stejně tak to má časovou periodu T, když za malé té dosadíme velké dé, tak je taky tam dvě Ví. Takže takováto vlna je charakterizována amplitudou a jak maximální výchylka. L je vlnová délka, čili délka jednoho jedno od, od nuly do nuly a té časovou periodu. A aby se s tím dobře počítalo, tak se ta vlna, tak se tato, ta reálná vlna vezme jako reálná část. Komplexní vlny, čili je to čistě zase teď jenom jako formální postup u XT, a teď je tam to dvě PI, z čehož reálná část je právě ten kosínus. No a teďku příkladu, když se dělá superpozice vln, kdyby, když máme dvě takové vlny, které se na té struně mohou setkat a obě mají stejnou vlnovou délku a stejnou dobu klidu, ale mohou mít různé amplitody, a různé fáze, tak se to prostě sečte a to vede na vzorec na uh, sčítání komplexních čísel. Když se to trochu upraví, tak je tam, uh, tak ta amplituda ta fáze uh, mi dává číslo A0 krát E na i 0 plus A1 Iφ1, což je zase tedy nějaké komplexní číslo a tohle dává, tohle dává um, a tohle je ten, tohle je ten výsledek. Čili. Z toho se dá, se dá tedy z, z toho vidět, že superpozice dvou takových vln je zase vlna stejného druhu, akorát s jinou amplitudou a s jinou, a s jinou fáz. No a um, kulminace tohoto uh, procesu, kdy, se tedy, kdy tedy komplexní čísla začínají mít nějaký význam, je kvantová mechanika, ve které jednak se Imaginární jednotka vyskytuje přímo ve Schrodingerově rovnici, která tedy, která tedy dává zákonitost vůbec, jak se ty plantově mechanické systémy vyvíjejí. A také to jejich řešení je podstatním, už tam nejde o to, Nej, tak jako tady, že se zajímáme jenom o to reálnou část, ale ta vlnová funkce je z podstaty věci funkcí komplexní. A všechny ty jejich fyzikální vlastnosti závisí na tom, jak, jak vypadá tedy jej, ten její tvar v, komplex, v komplexním oboru. Čili tímto způsobem ty komplexní čísla mají nějakou fyzikální realitu. Tady je tuším poslední slide, ano, takže vám no, děkuji za pozornost. moc za přednášku a tebírá diskuse. Málož. Mě by zajímalo, jak se dá zobrazit jednoduše, jak intuitivně ta vlastnost komplexní funkce, komplexní proměry, no. že vlastně to má geometrický význam jako konformní zobrazení. A pokud to je taková většiná a velice elegantní, vlastně z realovou stranu dostanu, dostanu to se, to se dá přistavit, úhly se nemění Ahoj. to, nám, to je, nakonec si ten Gauss, když dělal zobrazení elektrického povruchového zeměna na kouly a nemusel si vůbec stát nějakou věnutání prostřed použit komplexní funkci komplexní proměny a měl zaručeno, že to zobrazení bude zachovávat úhly. Dá se to nám uvidět to nějak, ještě nějaký evidentní důkaz, Ale no, Ty nás, komplexní na... funkce takhle. nemají. Že, že no, komplex, je, se Je to nadmi jednoduché, protože co je vlastně, v čem spočívá diferenciální počet, že se funkce aproximuje její tečno v reálné oblasti. Jo, čili se v okolí určitého bodu se aproximuje přímko. Potom je celá, celý diferenciální počet. My umíme počítat s těmi lineárními funkcemi, čili jako když nám jde jenom lokální záležitost, tak to tak se to aproximuje, aproximuje lineární funkci. No a v té komplexní oboru je to stejné, že se to zase aproximuje lineární funkce. A co teď dělá lineární funkce fzc C krát z, kde C je komplexní číslo? No, to jsem ukazoval, to je ten první obrázek. Celé se to natáhne, trošku se to zvětší v určitém poměru a trošku se to otočí. Čili je to jako z definice vlastně co zobrazení zachovává ty úhly. Je to lineárního zobrazení zachovává ty úhly. No a z toho plyne, že tam, kde ta, vás, máte jednu vínku. tam, kde ta derivace funkce nenulová, tam to taky zachovává funkce. Tam je nulová, tak je to prostě jinak, tam, tam je to, to složitý ale tam, kde je ta derivace nulová, tak je to aproximováno tou lineární funkcí a ta prostě jako zachovává funkce, zachovává ulečtohové důvody, takže ten důvod je jako poměrný. Takže uhel teče uhel těch přijekl. Ano. ano. No děkuji. Ano. No. Já bych si těl, že to, já jsem slyšel nějaký přednášky nedávno, ne, tam byla právě ta věta o tom, že kompletní čísla by měli uzabírat ten číselný obor na... Na algebraické rovnice. Na algebraické rovnice, a že to je právě jako... Gaussová je to, je to věta prostě o jako, jako, jedna z důležitých vět algebra, ale právě slyšel jsem přednášku, která vlastně říkala, že ta věta není vlastně jako příliš dokázaná, že... Když se to chce, že třeba ten Gauss, když dokazoval tady tuto, tu, um, že by to mělo být těch, těch um, komplexních funkcí, tak vlastně on je aproximoval pro vysoké mocněny ty funkce. A když jsou potom uh, ty funkce se blíží k počátku, tak tam uh, neměl geometrický názor a vlastně ten problém byl hodně podobný um, větě mědě hodně, se hodnotě, co potom uh, dokazoval bylo zánobe. Říct, byl, že podíte, že tam problém, tam no, jako v té době Gauss se tam ocitý problém byl, dneska už tam problém není. Je pravda, že jako část toho důkazu založena na takových, na geometrické intuici vlastně, tam jde o spojitost funkce a v té době ještě ten pojem spojitosti pořádně nebyl rozpracován analyticky, jo, takže tam Byly jakési, jakési mezery, ale dneska už se dá říct, že, že to je zaplněno, tenhle, ten důkaz, protože už máme jako celou... Tam je, tam jde o topologii taky vlastně, takže já nevím, ta věta vlastně tedy, ten důkaz spočívá v tom, že se musí ukázat, že to řešení, no, to, to, by, to, to jako nebudu tady říkat důkaz, svoje věty, ale prostě na, ten přes zcela rigorázní důkaz vlastně už používá topologické metody, které v době Gaussově ještě nebyly úplně vypracovány. Takže e, máte pravdu, že tam, e, a nebyl to jenom Gauss, bylo těch důkazů několik, kde tyhle problémy v trochu byly, ale dneska už tam nejsou. Jste k tomu měla asi ještě něco? Mě to no, možná, no, třeba, Apple, úplně k tomu Gausovi, že jsem to pokoušel pětkrát, začal už ten první svůj matematické výzertáční práci a celý život ten důkaz propracovával různými způsoby. Já vždycky je, jediná věc, která je na těch důkazech, byla vždycky zajímavá, že ta, že tam bydětelné lze dokázat těmi algebraickými prostředky. Musí se dokázat, prostě prostředky, buď to analýzy nebo geometrie, nebo této polově. Nejde to udělat jako to je, na, to je na té děti tedy taky jako že nejde o těmi prostředky, te, o kterých mluví tu dokáže. Proto je to uzavřené, no, na jsou to. To, to, to, to, Ta ok, klasická algebra. Ale prostom nebyl stáno a tý, tý, tý, tý, tý, zavírá klasickou aplikaci a otevírá možnosti moderní moderní modern, mm -hmm. Ještě teda, nevím, kdo se hlásil že to, že ne? No, prosím, už to zapomněl. Já jenom vlastně tak na okraj, když jste vlastně několik o něch, projekt. ty gausov, gausov, projekty, vlastně eliptická země, tak značen byla matematicky založená v 16. století Macartorova projekce. To už byl náběh vlastně nějakou užívání komplexních čísel. Ne, jako myslím, že ne. Tam, je, ne. tam je projekce, stereografická projekce se tomu říká, což je projekce ze sféry na rovinu. Jo. Vypadá to tak, že si prostě vezmu rovinu třeba rovníku a ze severního pólu promítnu bod na, na té sféře, čili na země kouly, na tu rovinu, která prochází, prochází rovníkem. A o téhle projekci se tedy také dokazuje, ale geometrickým způsobem, to s komplexními čísly nemá moc společného, že je také, že také zachovává úhy. Jo, a tohle, teďko nevím, ale myslím, že se to vědělo už jako dost dlouho, ale to vám neřeknu, ale právě jako, tři, ta vůbec ty konformní zobrazení jsou pěkné, proč? Protože oni lokálně dávají jako přesný, přesný obraz toho. Akorát, že se v každém bodě mám vlastně jiný měřítko, jako musím to musím to změřit, musím to vynásobit. Nemůžu říct, že prostě jeden centimetr na mapě je vždycky... v Jo, čili ano, že to gronsko potom vyjde velký. Nicméně, když se podívám jenom na nějakou oblast, tak je to prostě věrný jako s tím, že to měřítko se liší jenom málo v nějakém, nějaké malé oblasti. Čili proto je to jako, jako pěkná, pěkné zobrazení. No musím to už si můžu... ty si na kátu, to Na to je, projekce, je je plášť, kůže, plášť, to je to jiný, projekce je zobrazení jako by na plášť na válce. A to to to lomitivní aplikacemi musíme, potřebovali větší výpočetní úložnou Ne, Na portál, no Ne, to novosténo, protože nemá třídy A Ta to mechanická zobrazení má tu výhodu, že když si dráhy ty hodí, když ještě jednou postejný úvod vůči po hodniku, tak takovýhle dráhy se zobrazovají jako přímky na té mapě na krátelově. Ale ve skutečnosti, když se nakreslila nějakým měným zobrazením, třeba v celosti teda tak už tohle jsou přímky. Ty námožníce potřebovali z nějakého výhodu, teda určitou, kdo to potřebovaly, je přesně podle kumzu, a, a chtěla, aby to bylo přímý. Jen, jo? A proto se to amerikátorovou zobrazení, aby tady jejich přímce. na přímosti odpověděla přím, přím cestu. Já, já, já jsem se vám no. jak je to jak je založené. No, jo, no ty rovnícet, no. ale Když jsi představěl cestu z Prahy do New Yorku, podle toho azimutu, stejného, tak ta cesta bude mnohem delší, než tady podle byla, ty musí furt azimut měnit, ale pak moje zase nekračí dráhu. No. A, A tím to tím měká jenom, to, to nebo zobrazení, ale nezachovává ty vůli. A jinak ta stereografická projekce už byla známa ve, ve starém Řecku. Mimochodem na Pražském Orleji tam je taky stereografická projekce. Jo jako hvězdná obla se také, tak to zobrazuje. Máme to v Praze hmm. na já? Asi, to, to není. Jo, jo, jo. Tam a ti je tak ty a, a na tohle principu. A jinak ty námořníci ono se to strašně hodí, protože ten kapitán prostě má v sebou to kružitko a pravý a udělá No, a, a, a, a taky to je moje jednoční. A kormidlo jako zafixuje a je podle hřást, A musíme s tobou hodiny. to, no? to není něj no, neklačí. ale společně Ještě nějaké vntazy? Tak jsou let. No, Že ty komplexní čísla se ukázalo, přestože vznikly, jak se tam ukazovalo, trochu trochu jako nebo neobvěnoceným způsobem. Hmm. Takže potom se ukázalo, že mají takové jako pěkné geometrické vlastnosti, které se dají využít i jinde. Takže to bylo vlastně jako překvapující. No, mě to překvapuje stále, ale pořád jako nevím proč vlastně. Je to, je to já říkám, že najednou některé věci, ale to je, v matematice se stává opakovaně, že věci, které na první pohled nesouvisí, se najednou ukázou, že, že souvisí jako na druhé. To je záhada. Aspoň pro mě. Děkuji za diskuse.